Die voelkies tjerp ons wil syng, Yeshua sal hy vir ons die story bring. Hallo my liefste maaikies, is dit nie een wonderlijke dag nie, die voelkies sing die son skyn, ach alles is net soos dit moet wees. Ek is so blij jylle het kom luister, sit allemaal nou reg en is jylle oorkies mooi oop, Kom ons kyk, wat er story krij ons vandag? Nou ja maats, koning Salomo, wat die seen van koning David was, het begin om allerhande verkeerde dinge te doen, soos om baie vrouwens aan te hou, en dan daardier afgode begin die net. Ons weet, vader Jawe was baie ongelukkig daar oor, en het vir hom gesê, dat hy die koningskap, by hom sal wegneem, maar nie by homself nie, maar by sy soons, ter terwille van sy knag David, vir wie vader baie lief was. En koning Salomo het een soon gehad met die naam van Rehabiam, wat dan in sy plek moes koning word, maar daar was ‘n man in die volk met die naam van Jerobeam. En een dag, terwyl Jerobeam op die pad was, kry die profeet van vader Jahwe hom op die pad, waar hy ook een nieuwe mantel om hom gehad het. Een prachtige mantel. En hulle twee was toen nou alleen in die veld. En die profeet Agea, gryp sy nieuwe mantel wat hy gehad het, en hy skeerd het in twaalf stikke. En hy sê vir Jerobeam, neem vir jou tien stikke, want so spreek Jahwe, ons Elohei, die Elohei van Isra. Vader gaan die koninkryk uit die hand van Salomo wegvat en aan jou dien van daar die stamme gee om oor te heers. Maar die 1 stam sal syne wees ter wille van koning David, die knag van vader en ter van die stad wat vader Yahweh uitgekies het. So nou weet ons dat vader besluit het, dat Jerobeam die man moet wees, wat die koningskap sal hee, oor 10 van die 12 stamme van Israel. Maar koning Salomo, toe hy nou daarvan uitvind, het hy probeer om Jerobeam dood te maak. Maar Jerobeam het klaargemaak en hy het weggevlugd na Egypte toe. En Jerobeam het daar geblei in Egypte, To die dag van die dood van Salomo. Salomo het nou n ou man geword, En hy het 40 jaar lang koning gewees, Oor die hele Israel, die hele twaalf stamme. Daarna het hy gesterwe. En Rehabiam het in sy plek koning geword, sy seun. Maar toe doen Rehabeam iets wat glad nie mooi is nie. Hy het nou op die koninklike troon gaan sit en toe kom Jerobeam daar aan met die hele volk saam. Al die twaalf stamme kom daar Reha by Rehabeam aan, die soon van Salomo wat nou koning is. En hylle sê vir hom, O, jou pa het ons hard laat werk. Ons het harde diens vir hom gedoen sy is juk op ons was baie zwaar, maak dit nou asseblief vir ons lichter, dan gaan ons u die dien met ander woorde maats, hulle het vir hom gesê maak ons werk een bykie minder dan sal ons jou dien, en hy sê toe vir hulle gaan weg vir 3 daal, en dan kom julle oor drie daal terug, en dan praat ons verder oor hierdie saak so het al die mense nou teruggegaan na hulle tente toe, en na hulle huisies toe En Rehabiam het toe gaan praat met al sy paase wijse manne, die oudstes, wat altyd saam met Salomo gesit het en vir hom gehelp het en vir hom raad gegeet. En hy vraag toe vir hierdie manne van Salomo, wat raai hy aan dat ek moet doen? Wat moet ek vir die volk sê? En hylle sê vir hom, Koning Rehabiam, as jy nou gaan luister en een dienaar vir jou volk gaan wees, een goeie mens, En vriendelik met hulle praat, dan gaan hulle vir u dien. Maar o wee maats. Hierdie jong man het toe gedink dat hy nie gaan luister na hierdie klomp ou manne nie. Nee, hy wou lieverste te luister na die manne wat saam met hom groot geword het en wat soos hy dink en hy het nie daaraan gedink dat hierdie ou manne die wyse manne is nie. Hy het nou maar hierdie klomp jong manne gaan praat mee. En hy vraag toe ook vir hulle, wat sê julle, wat moet ek doen? En hierdie klomp jong manne antwoord om toe, a vreselike, lelike ding. Hulle sê vir hom, koning Rehabian, sê vir die mense, jy punkie is dikker as jy vadersche bene. Met anewoorde, hulle sê eindlik vir hom, sê vir hulle, jy sterker as jou pa, en as my vader dan vir jylle een swaar jyk opgelaai het, ek, wat rehaal by is, sal by jylle jyk nog byvoeg ek sal dit nog swaarder maak. En as my pa jylle met die sweep geslaan het, ek sal jylle met geesel stigtig. En oewewe maats, hy besluit om te doen wat hierdie jongman is sê, om sy eie mense, te straf en hulle te slaan en lelik met hulle te wees. Ach, hoe hard sê er toch! Maar alles sal goed uitwerk, want vader Yahweh het altyd een plan en hy is altyd daar vir sy kinders. En op die derde dag, toe kom Jerobeam daaraan, met die hele volk en hulle gaan staan en vraag weer vir die koning. En so waar, daar sê hy daar die lelike ding vir hulle hy vertel vir hulle, dat hy hulle nog zwaarder gaan laat werk, en dat hy vir hulle nog meer gaan slaan, dat hy so wreed sal wees om hulle met geesels te tuchtig, en nie eers net een sweep nie. En so het die koning dan nie na die volk geluister nie, want dit was die beskikking van Yahweh, ja, soos ek gesê het, vader het altyd die plan, so hy sy woord zou vervul wat Yahweh gespreek het, toe hy gesê het, dat Jerobeam die koning gaan word. Kyk mooi wat die plan van vader was hierin. Die volk was baie ontsteld, en die het na hulle tente toe teruggegaan, en hulle het gesê, dat hulle dan nou nie verder, hierdie koning gaan dien nie, dat hulle nou geen aandeel aan David het nie, en geen erfdeel het by Isaïe nie. Isaïe is moos se pa gewees, onthou jylle. Maar, die seun van Salomo, koning Rehabiam, stuur toe een man, wat oor al die dwangarbeiders aangestel was. Een dwangarbeid is iemand, wat moet werk soos 'n slaaf amper. Ja, hy stier toe een man met die naam van Adoram, so en toe, en toe hy by die klomp mense aankom, by Israel aankom, toe vat hulle klippe en hulle steenig om, hulle het om dood gegooi met die klippe, want hulle wou niks van koning Rehabeam weet nie, en ook nie van manne wat hy stier vir hulle nie. En koning Rehabeam, toe hy dit hoor, toe sy natuurlijk nou baie bang vir hierdie klomp mense wat dit gedoen het, en hy is bang hulle gaan hom ook doodmaak, en hy klimt op sy wa en hy vlugt na Jerusalem toe. En dit is ook hoekom baie mense, die Israelite dan, van die huis van David afvallig geword het, tot vandag toe. Maar toe die Israelite hoor, dat die Erobeam terug was, het hulle hom in die vergadering laat roep en hom oor die hele Israel koning gemaak. Niemand wou verder saam met koning Rehabeam wees nie. Net Juda, net die stam van Juda alleen het Davidse huis gevolg, met ander woorde, na koning Rehabiam toe teruggegaan. En toe Rehabiam in Jerusalem kom, toe kry hy nou die hele stam van Judah, en die stam van Benjamin, by mekaar, en hy vat al die weerbare manne daar, wat kan oorlog voer, en hy wou toen nou gaan oorlog voer, teen Jerobeam, by wie die rest van die stamme, 10 stamme, is so hy nou weer sy koningskap kan terugkryd oor hulle, so die hele Israel nou weer onder hom moet wees. Maar toe gryp vader Yahweh in, en vader Jahwe sê vir sy profeet Shemaya, gaan praat met Rehabiam, die sien van koning Salomo, en sê vir hom, en vir die hele huis van Juda, en vir Benjamin, en al die mense wat nou by hom geblei het, en nie weggegaan het na Jerobeam toe nie, gaan sê vir hulle, dat hulle nie tegen hulle broers mag oorlog maak nie. Hulle mag nie tegen die ander mense van Israel oorlog voer nie. En sê vir hulle, dat hulle elkeen moet teruggaan gaan na hulle huis toe. En maats, gelukkig, toe hierdie profeet dit vir al die mense sê, het hulle geluister, en amal het weer teruggegaan na hulle tente toe, soos die woord van vader Yahweh gesê het hulle moet doen. Maar owee maats, nou het daar een ding ontstaan tussen Jerobeam en Rehabiam, want hulle was nou al twee konings. En koning Rehabiam het nou maar geluister en hy het nie vir koning Jerobeam aangeval nie. Maar koning Jerobeam was toe baie bang dat die rest van die volk, die tien stamme waar oor hy nou koning is, weer sal teruggaan gaan na koning Rehabiam toe wat net by die twee stammen nou regeer, en hy was bang dat hy nou nie meer gaan koning wees nie. So, toe bedink hy, a baie slinkse planiekie. Maar, volgende keer gaan ons daar oor praat, so maats, sien jylle, hoe kom die koningskap aan? Dit het begin by Saul, toe David, en toe David sy sien Salemoë, En toe Salomo oorlede is, het het Rehabiam geword en Jerobeam. sien maat, as 'n mens 'n koning wil word of jy gaan 'n staatspresident word of 'n leier word van Vader Jahwe se kinders, dan moet jy baie naby aan Vader leef. Selfs as jy net 'n papa van 'n huisgesin wil word of 'n mamma, moet jy baie naby aan Vader Jahwe leef. En jy moet om leer lief kry so dat hy vir jou kan help in jou lewe en oor hoe om 'n goeie papa en mama te wees vir jou gesinniekie en miskien een goeie papa en mama somme vir jou hele volk. Maar, dit was nou juist die probleem met ons konings. Hulle het foute gemaakt wat hulle lieverste nie moes gedoen het nie. En as jy nie meer vir vader luister nie dan vat hy jou weg daar, dan kan jy nie meer die koning wees of die staatspresident nie. Ja maats, kyk dat jy van kleins af reg leer, oor wat vader jawe van jou verwacht, wat hy wil hee jy moet doen, en leer sommer al van kleins af om al die booshede en al die besoedeling en al die dinge, wat hy nie in ons harte wil hee nie, weg te stoot, uit ons uit te kry, Jylle weet mys al die dingekies wat vader nie wil hy ons moet doen nie. Hy wil nie hy ons moet jok nie. Hy wil nie hy ons moet steel nie. Hy wil nie hy ons moet vloek nie. Vader, jylle ja, wil ook nie hy dat ons verslaafd is moet wees nie. Om verslaafd te wees beteken nie net om verslaafd te wees van inspuitings of pillen of medicijnen nie. Jylle nie. Nee, een mens kan versla wees aan al die goed in die wereld. Dit kan vir jou so lekker wees om al die verkeerde dinge te doen dat jy nie weer jawe toe wil terugkom nie. Dit is baie hartseer. Want soe harkie kan nie eendag met Yahshua sy harkie een word en in die hemel ingaan nie. Dit is baie baie hartseer. En Yahshua heil daar oor elke keer as daar iemand is wat nie na hom toe wil kom nie, want hy weet, dat in die lewe hierna, as ons van hierdie aarde al weggaan, daar die persoon, baie, baie swaar gaan kry, owee, dit is verskrikkelijk, om na daar die plek toe te gaan, so maats, asseblief, Ek wil graag een dag vir jylle ook by Yahshua sien en ek weet jylle wil my ook daar sien, so kom ons help mekaar, dat ons by Yahshua uitkom, dat ons met hom praat en die mens praat met hom wanneer jy bid en die mens bid nie net in die zondagsschool nie of in die gal kinderkraans nie, of net voor jy gaan slaap nie, ons moet heel dag met hom praat, want hy wil vir ons leer ken, hy wil ons beste maat wees, hy wil ons beste vriend wees, en hy wil hee, dat ons vir hom moet lief wees, want hy is al klaar vir ons, baie lief. Nou, laat het goed gaan, maats, ons praat weer verder, hoor,